Kakaotik txokolatera. Txokolatea egiteko inarria kakao aziak dira. Kakao azi naturalek ez dute izaten txokolatearen kolore, usain eta zaporerik. Txokolate bihurtzeko, zenbait pausotan prozesatzen dira kakao aziak. Artzitu egiten dira, lehortu, txigortu eta hasietu, harik eta kakao horea eta kakao gantza sortu arte. Ondoren, gainerako osagaiak eransten zaizkio txokolaten mota bakoitzaari bereak Behin pasta homogenea lortutakoan Xotzen da gutia partikula txiki-txikiak geratu arte Hurenguru ratxean produktua modu mekanikoan astintzen dute zenbait orduz haido lurrunkorrak eta ura lurrundu daitezen eta ondoren ostera uzten dute pasta 1 horretan gongo da xokolaa eta moldeetan sartzea baino ez da falta, produktuak azken forma ardezan. Era askotakoak izan daitezke, txokolate barratxoak, tabletak, bomboiak, eta bar. Txokolatea, mitoak eta giak. Txokolateak gizendu egiten du. Txokolatea gozo bat da, azukrak eta gantzak dituena. Dosi txikietan hartzeak komeni da, noizean behin. Gizentasuna, sekula ez da sortzen elikagai bakarraren erruz. Dieta osoa desorekatua izateak eta ariketa fisikorik ez egiteak eragiten dute nagusiki gizentasuna. Agnearekin gora eta bera. Azterketarik berrienak ondori ez du, ezin dela erabat frogatu txokolateak, ikorrak eta zaldarrak agerrarazten dituenik. Lan horretan esaten da sebo gehiegi ekoiztea sortzen duela aknea eta faktore hormonalek ere badutela serikusia, ez soilik dietetikoek. Ez du sortzen mendekotasunik, baina hobetu egin ditzake gogo aldarteak. Esaten da txokolatea bizigarria izan daitekela, lasaigarria, afrodisiakoa eta depresioaren aurkakoa ere bai. Goal dartei eragiten omen die, askotan aipatzen da hori, baina ikerketa gutxik berresten dute lotura hori. Jainko jainko oparia. Ameriketako biztanleek aspalditik ezagutzen zuten kakaoa. Txokolate hitza, xoko, mikatza eta at, ura, elkartuta sortu zuten. Europarrek, mila bosteun eta bigarren urtean izan zuten kakaoaren berri. Aztekek, kristobal koloni hasi batzuk eman zizkiotenean. Ameriketako indiarrek, jainko-jainko zen jainko oparitzat zeukaten. Europako lehen txokolatea, hasi ziren egiten. Hamazazpigarren mendean, emeretzigarren mender arte. Lusuzko produktuazen txokolatea, baina industria ira gertatu zenean, demokratizatu egin zen eta jende gehiagoren eskujari. Txokolates neduna, Suitza egin zuten lehen aldiz, mila sortze erehun etahirudiita bosgarren urtean.